Alhamdulillah rabbil alamin. Salaatu was salaam la sadaqil ameen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wiki iliyopita vizumzizi namna ta kuoga naba na pia tukaeleza namna ya mwanamke ana kwa kujitolea na hima nafasi na kisha tukeleza tafaudi aina noga kisha baada hapo tukawa tunazumzia mambo ambayo ni haramu kuyafanya akiwa kwenye hevi tukasema swala hamsi kuswali ah si lazima kulipa swala hizo ambazo hakuswali akiwa kwenye hedhi saumu pia harusui kufunga lakini kama ni saumu ya faradhi mfano kama ya ramadhani atakuwa ni lazima alipe akishatahirika na kisha tendo la ndoa pia hafai kufanya na mme wake na ni haramu kabisa tendo hilo wakati huo wa hedhi kisha jambo la nne ni tawafu kutufu alkaaba hiyo ni ibada kwa wanaoenda kuhiji huwa kuna ibada inaitwa tawafu wanazunguka alkaaba mara saba na tawafu kwa mwenye kuhiji ziko tawaf aina tatu tawaf kwa mwenye kuhiji ziko aina ngapi tatu zote hizo haifai kuhiji haifai akiwa na hevi mwanamke Toafu ya kwanza huwa nili tawfu al ama inaitwa toafu lumra kwa wale mutamate akifika hivi mwenye kuhiji maka huwa anaanza na kutufu ikiwa si wakati wa swala faradhi sasa baada ya kutufu hiyo inakuwa shamaliza tawfu ya kwanza hiyo ni lazima Tawafu ya pili ni tawafu alifadha ambayo hufanywa ile siku ya yaumunahri ni siku ya 10 niito tawafu alifadha na hiyo pekee ni lazima lakini sasa hiyo tawafu akiwa mwenye kuhiji ameshindwa kuifanya siku ya kumi sababu ya uchovu ama sababu yote anaruhusiwa kuichelewesha na kaifanya hata sikia pili yake ama sikia tatu yake anaruhusiwa kisha sasa kuna toafu ya tatu ambayo inaitwa tawafu alwada kani lazima hiyo na hiyo ndio tawafu ambayo mwenye kuhiji akishamaliza shughuli zake zote za hija na hata ule muda wake wa kuketi maka aka ak, uko kikomo sasa nitaka kuondoka ema kwao ama nitaka kuondoka aende Madina sasa huwa antakiwa atufu tawafu ameita tawaful wadaa yake ni lazima na huwa hiyo anaitufu kisha baada hapo aondoke asiswali hapo isipokuwa tu ikiwa itambidi bila kutarajia lakini wao nitakiwa akijua kuwa mfano ataondoka e, kabla saa saba basi atufu baada ya subuhi wakati wote kabla ya kuondoka kisha baada aondoka lakini akijua kwa ataondoka baada ya saa 7 ni baada dhuhri basi ni aswali dhuhri alafu ndatufu ndio kisha baadaesa ndio aondoke kabla asr ifu hizo tatu zote mwanamke akiwa kwenye hebi hafai kutufu lakini kuna ya nne na hii ni tawafu ya yule ambaye anataka kutufu wakati wote anapokuwa huko wakati wa hija sawa sawa usiku au mjana na hii ni sunna in ya sunna na hapo inatakiwa katika mambo ambayo mwenye kuhiji anatakiwa ajitahidi kuyafanya kwa wingi na ni kwa sababu ni mambo ambayo hautayapata kwingine ibada ambayo huwezi kuifanya kwingine si ipo huko ni ibada ya tufu ani tufu kabisa mpaka umalize haji yako na ni kwa sababu kisha toka huko ndokuisha ibada tunaoweza kuifanya tofauti na ibada zingine ukija huko pia unaweza ukazifanya kuna swala, kufunga hiyo unaweza kati wote lakini kutufu ni ibada ambao ni ya huko kwa hivyo nitakii kujitahidi kila wakati unapata nafasi na si ngumu unaweza ukatumia nitegemea na msongamano na pia nguvu zako ile kasi yako unaweza kutumia kama Lisali moja au masamawili ishamaliza kutufu ama chini hapo kidogo ama juu hapo kidogo lakini sasa kwa mwanamke tofauti zote hizo hata ya suna pia haifai kutufu naam kwa hayndo mama moto kasema kuwa maulama wameafikiana kwa kauli moja bila khilafu ya kwa mwanamke akiwa kwenye hedhi asifanye mambo hayo lakini sasa aina ya pili kuna mambo ambayo woulama wametofutiana kuhusu mwanamke akiwa kwenye hedhi afanye ama asifanye tukasema jambo la kwanza ni kusoma Qur'an je anafaa some ama asosome tukieleza kauli za woulama wa fikhi Imam Shafi Imam Al-Auza'i na Malik nielewa kieleza kaulizo lakini mwisho tukasema kwa kauli yenye nguvu ni qaul ya madhhab ya maliki na pia ndo qaul ya daud dhahiri na ibn musayyib na qaul ambeme chaguliwa na sheikh alislam bin ya kuwa inaruhusiwa mwanamke Kuisoma qur'an akiwa kwenye hadhi na hata akiwa kwenye nifasi kisha tukataja dalili za wale wanaokataza na zao, kuna dalizao kuna baadhi hazina nguvu ni dhaifu lakini kisha pia kuna aya ambayo Inazumzia kuhusu masla kugusa Qur'ani, Qurani yu. na izumzie kwa nikiwa hapa duniani kwao tukaeleza mote na tukaeleza kuwa Ibn Hazm kwenye muhalla alisema ya kuwa kusoma Qurani kusujudu kushika msahafu kuleta alkar zote hizi ni haya yote matendo yaheri ambayo tumehimizwa tuyafanye na mwenye kufanya analipwa thawabu sasa akasema ibn Hazm kwa mahalla yoyote atakadai ya kuwa mambo haya yamekatazwa baadhi ya watu katika baadhi ya wakati Ama katika baadhi ya hali huyo anatakiwa alazimishwe kutoa dalili na inapoonekana ni kwa wanaokataza hawana dalili e, za kutosha kuhusu jambo hilo kwa tukasema kauli ambayo nguvu Niyo kauli ambayo ni ya kuwa anaruhusiwa mwanamke kusoma Qur'an na wala sikosa kufanya hivyo la pili ambayo pia tukalizunguzia kwa wanawake wenye hedhi ingawa kuna khilafu ni ya kugusa msahafu Aya masuala husamsahafu na mada atakuzunguzia Tujiulizumzia Ah sawa tulizumzia pia Tukeleza wanaokataza na kisha tukasema wanaoruhusu na tukataja dalili zao na mwishowe tukasema yakanya kwa sisi wote hapo atakiwa kwenye hadhi na atakiwa kwenye nifasi Jambo lingine ambalo pia nalo tatu sasa ni almukthu fil masjid ni mwanamke kuketi msikitini akiwa ana hadhi ama nifasi jina ruhusiwa Na nini nalo tulizungumzia sasa kuhusu mas'ala ya manamke kukaa msikitini ama kuwa msikitini anapokuwa kwenye hethi ama nifasi mulamia pia wame tofauti ana khassa Malik wa, wa Imam Malik na shafi wanaruhusu fil mururi duna al-lubth ya kuwa anaruhusiwa tu kupita kama njia ambayo anataka kupita iko msikitini anaweza kakata msikitini akapita lakini askai lakini madhhibi ya Daud dhahir wanasema kuwa ni ruhusa kabisa moja kwa moja kuna tatizo sasa kieleza tu dalili ndio muhimu bali na kueleza hizi za Muulama muhimu ndalili za wale wenye kuruhusu na wale wenye kukataza tunaanza na wale wenye kukataza dalili za wale wenye kukataza mwanamke asiketi msikitini akiwa kwenye hedhi Allah anasema ya ayuha alnabina amanu enyemliamini la takrabu salata wa antum sukara msikurbie swala na ile hali nyinyi ni walevi hatta ta'lamu ta mataqulun mpaka muwe muemnatambua na kujua mnachosema yani mnaakili timamu wala junuban na wala pia muinjana janaba asikurbie nini swala illa abirisabil siipokuwa yule mpita njia hata taktasidu mpaka nini mpaka muoge kwa hivyo hapa kuoga ni kwa wale wenye janaba si wale wenye kulewa wenye kulewa mpaka wapate fahamu sasa hii dalili ni wapi inazungumzia kuhusu mwanbahadhi wajhulistilali njia kuitumia hii dalili kwa kuwa inakataza mwenye hebi asi kae msikitini anna salata ya kuwa hili neno swala al biha ambalo limetajwa kwenye aya hii limekusudiwa nini mawadhi'a as-salaah kilichokusudiwa hapa si swala yenyewe nah. wa al -masajit. na hizo sehemu za swala Itakuwa ni msikitini Asa wakasema faman'u al kila wakati mwenye janaba fi safari e, akiwa safarini duhul almasajid kuingia msikitini akiwa Ye mwenye janaba basi ina maana ya kuwa kwa mwenye hevi ndio zaidi thumma kasu alhaidha Wakakisia mwenye hedhi alaihi kwa huyo mwenye janaba kokote wana hadath kubwa wakiyo mwenye janaba amekatazwa kwa aya hii na ila nini niakuwa na hadathul akbar pia hui hithi ya humu yidhi ana hadathul akbar sasa itakuwa aya ni kutaja mwenye janaba lakini mwenye hifadha anaingia pia hiyo ndio hoja wale wenye kukataza lakini sasa hii dalili ikajibiwa na wale wenye kuruhusu wakasema ya kuwa anna tafsira as Bilmasajid bil gairu musallam kule kutafsiri hili neno swala kwa maana kuwa ni msikiti ni tafsiri ambayo haijakubalika moja kwa moja wa inama as-salatu hiya nafs na si kinginevyo isipokuwa ni kuwa nikuwa hapa swala yatakiwa itafsiri kuwa ni swala yenyewe Wakasema kasema anna qiyas kwa hivyo wakasema pia kile kukisia mwenye hedi wanufasana wenye nifas ala aljunub kwa mwenye janaba fihi nadhar nazar jamaa mbili na mushkili kiasi tina nadharun kabir si kidogo sana kwa nini lilfaliq bainahuma kwa sababu yapo kuna tofauti kati ya hivi vitu viwili lianal haidha maazura wala yumkinu an tatasila kabla an tathura wanaamliku rafaa haidhiha dikhilafi aljunub wanasema ni kwa sababu huyu mwenye hedhi yeye ni maadhura yani anaudhuru ya kuwa katika hali hiyo na hawezi akaoga kwa kujiondolea hedhi ya kuwa kioga itakuwa ashakuwa safishika safishikala Tahirika mpaka nini mpaka ile hedhi katike na ile hali yeye hana uwezo wa kuisimamise ili hivi kuwa saa isimame kati. Kwa yeye tafauti na janaba janaaba, janaba akitaka kujithirisha na uga kushashatara tahara. Hakuna kitakachochumzia. Kwa hivyo akasema kwako nitahoti kati ya hivi na janaba Kwa hiyo kufanisha vitu viili hivyo itakuwa si vizuri. Alimuhimu hiyo dalili kajiboa Dalili ya pili ya wale wenye kukataza mwanamke asingie msikitini na askai msikitini hadithi nasema mtume anasema la uhillu almasjid si halalishi msikiti lihaizin kwa mwenye hadhi wala junub wala mwenye janaba Kwa hadithi inasema mtume amesema hivyo ya kuwa si halali kwa mwenye janaba na mwenye hadhi kuingia msikitini lakini sasa hadithi ni kwa mana hiyo ni kuwa sasa kisha semekana hivyo kisha inakuwa tena si hoja. Yeye ni dalila pili. Pia imesha kuwa si kwa sababu ya udhaifu wake. Dalili ya tatu kwa wale nyokataza ni hadithi ya ummu atiya. Qalatanasema huyu sahaba kike umirna anukhrijal huyyada يوم العيدين. Fatawat alhudud fayashhadna jamaa'atul muslimin wa da'awatihi wa da'awatihi eh weyashhadna da'watahum kwa hapa ikawa huyu umathia anasema kuwa waliamrishwa ile siku ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr wawatoe wanawake wenye wa hedhi waende pia nini e... mahala pa kuswalia Eid na hata pia wawatoe wale wasichana wana, wale wanawali pia watolewe yashahidna jamat almuslimin ili washuhudie nini ule umoja wa uislamu na ile furaha na ile sherehe yaidi lakini wajumweki pamoja na wenzao na pia washiriki wenzao wayashahidna madha da'watuhum pia washuhudie nini yale maombi na wakishiriki katika zile dua lakini hadithi nasemaje wa yatazilna alhiyadu an musallahunna lakini sawale wenye hevi wae ni wenye kujitenga na pale mahala pa kusolia. wakati Waswala swala sai inapoanza kuswaliwa weke pembeni calu sasa wale wenye kukataza mwanamke asinge msikitini wanasema Idha kana rasul Ikiwa mtume amarah alimamrishau yamati umatiyah aitizali musalla al-Eid kuwa wale wenye hadhi wajiepushe na wajitenge na mahala pa kuswaliwa Eid hasa wakasema fal-masjid awla bil Kule kujitenga na msikiti Ndiyo zaidi sasa kukatazwa hata zaidi ya mahala pa kuswaliwa Eid kwa ikiwa wamekatazwa kuwa wasi kuwe pamoja na wale wenye kuswali wanaposwali sasa inakuwa kuwa na pamoja na wale wenye kuswali miskitini ndio zaidi ndio hojao hiyo lakini hii dalili ni sahihi hadithi ni sahihi hadithi sahi. kapsa isipokuwa sasa lakini ufahamu wao ndio ukajibiwa ukajibiwa vipi anna almurada murada ya kuwa makusudio ya hili neno al musalla musalla katika asili ya lugha manaki ni mahala pa kusalia almusalla manaki ni mahala pa kusalia lakini sasa hapa katika hadithi hilo neno musalla halikuja kwa maana hiyo kwa mahala pa kusalia bali limekuja kwa maana ya swala yenyewe kwa nini manaki ni swala na kwa nini wakatazwi kuswali yani kwa kuwa swali kianza wajiweke kando kidogo ni kwa sababu ya kuwa kawaida swale kisaliwa zile safu zatakiwa zishikane yani tu tunashikana kwenye safu ni sunna hiyo sasa wale wenye hadhi lao kama watakuwa pamoja na wale wengine na hao kwa vile hawaswali basi unaweza ukapata kwa wanakata safu kwa sababu itakuwa saa mtu yuko hapa hapa mwingine atakiwa aje ili washikane tali mwenye hadhi katikati amaketi aitwa swali tena mwingine anaanza hivi kwa sababu ya kuwa wasikati wenye kuswali safu ndio kaambiwa sawajitenge ndio zile safu za wale wenye kuswali zishikane hiyo ndio kwa hivyo maana msalla hapa maana yake ni hata la yaqtana asufufa ili wasikate safu na hiyo tumeelewa vipi kama aina muslim kwa sababu ya kuwa hivo ndio lilivokuja kwenye sahihi muslim kwa kuwa mtume alisema fa amal faya'tazilna as-salata ama wale wenye hebi wakati wa sala inatakiwa wajitenge na swala wayashhadna khaira wa da'watal muslimin lakini washhudilie ila kheri ya suqaidi pamoja na wenzao na pia washhudilie na hadhurie nini yale maombi ya waislamu kwa ikaa ina maana kuwa kutafsiri hiyo hadithi ya kuwa musalla manake ni mahala pa kusalia ni tafsiri ambayo inaenda kinyume na uhalisia kwa sababu imetafsiriwa neno hilo na hadithi ya Muslim ya kuwa kinachokusudiwa hapo ni swala yenyewe wala si mahala pa kusujia wala si mahala pa kusujia nadhani itakuwa imeleweka lakini wana hoja nyingi Hawa wenye kukataza hoja nyingine ambayo anitumia pia ni hadithi ya Aisha na hiyo hadithi tayasema pia inshallah baada ya muda mfupi kwa sababu hapa kwenye mlango huu hadithi yenyewe nikuwa alet Aisha alisema kana nnabii alikuwa mtume yusghi iliya rasahu aki ni wekea chake namishia chake wa huwa na yeye alikuwa kwenye itikafu msikitini sasa anamwekea Aisha kichacha chake hivi kwenye chumba chake fa urajjiluhu kisha nilikuwa nikimchana wa ana haidhun ila mimi ndikuwa kwenye hedi sasa eh na vana dhiki ya kuwa mtume alikuwa akiwa na nini na e, kwenye itikafu Ye ana ahamwambia Aisha aingie msikitini mchana bali ndio anapeleka ishake yetuma Aisha nafasi Aisha na mchana sasa wakasema kuwa hii hadithi inamaanisha kuwa mtume hakumuita Aisha aje mchani msikitini eti ni kwa sababu ya kuwa Aisha alikuwa kwenye hebi akajua mtume kwa huyu afai kuja huku hiyo ndio hojao na hadithi haina shida lakini upande usahihi lakini sasa wakatumia hadithi kwa maana hiyo ya kuwa kwa Aisha kwenda kumchana mtume msikitini huko bali mtume alimpelekea kichwa huko kwenye chuma chake kwa sababu ya kuwa mtume alijua yeye ana hezi sasa lakini hadithi ikajibiwa annahu laysa fihi mayadulu ala anna imtana ati. min ajli anna haa katika hadithi hakuna kinachonesha eti aisha, haku ingia ya kuwa Aisha hakuingia msikitini eto kwa sababu ya kuwa alikuwa na hezi kwa nini kwa sababu yaweza hadithi katafsiriwa ya kuwa Aisha hakuenda msikini kumchana mtume labda ni kwa sababu kuna wanaume huko Kubaisha kuona kuwa hakuna haja ya kuwa niende na huko kuna wanaume na kuna masababu wa kiume alafu itimie mtu kusalia mtume itakuwa ni si vizuri kwa fadhali mtume toa nipe kisu yake hapa ni mchania hapa hapa nikiwa hapa kwa chumbani lakini hadithi hii wazi ambayo inaweza kutumiika Aisha hakuwa na msikini nitakwua alikuwa na hevi hakuna kinachoonesha hilo kwa jumla hizi ndiyo hoja za wale wenye kukataza mwanamke akiwa kwenye hedhi asiingie msikitini na tunaona kila hoja imejibiwa na wale wenye kuruhusu lakini wale wenye kuruhusu dalili zao ni nipi kwanza kabisa imethibiti ya kuwa mtume Allahu alaihi wasallama kuna wakati alimfunga thumama Ibnu athal fi sarat al alimfunga huyu thumama msikitini na mama alikuwa ni kafiru wakati huo alikuwa bado si muislamu. Sasa hawa wakasema huyu mwanamke akikatazwa kuingia msikitini ni kwa sababu ya kuwa yeye ana kubwa. Ambao ni hevi. Jeu huyu kafiri na si ndo zaidi? Sabia ana kila kitu. Ana janaba, ana ushirikina na ukafiri na kila uchafu nao. Na hivyo hivyo mtu amemfunga msikitini. Sasa zaidi kuliko hata yule ambaye ni muislama angalau mka hmm, hasa ndo wakasema kaifa yumna wal wa muslimi hivi vipi mtume amruhusu huyu kafiri ambaye ni najisi ametajwa kwenye Qur'ani najisi yeye aruhusiwe afungwe msikitini kisha talafu muislamu atakumbili mtu mwanamke ana hedhi akatazwe kaifa yumna wal wa muslimu at-tahiru ambaye tunamjua kwa sifa yake ya kutahara al-mu'min tunamjua mwenye imani na tunajua kwa mtu anasema al-mu'minu da la njis mslamu haweza kanajisika kumitakuwa ni najisi waibahi lilkafir kisha dafu kafil ndarusiwe najis ambaye tunajua kwa yeye ni najisi kwa kuona kuwa Kiangalivi utapata kuwa nini eh si sawa yeno hojao hmm. hojapoili wametumia ni kuwa Aisha radhiallahu anha alisema Um, hii iya hadith pia inshallah katika mlango nadhani iko lakini tunaitumia kama hoja za wale wenye kuruhusu mwanamke kuingia msikitini. E, na pia hadithi na vando hadith ambayo Albana ametumia kwa kutumia ni hoja mwanamke kuingia msikitini hakuna shida. Sasa hadithi hii nasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alimwambia Aisha na wilni at au ani ebuni nipe nguo fulani na hapo mtu alikuwa msikitini sasa Aisha alipoamboa hivyo na mtume Fakalat Aisha akamwambia mtume inni haifum mimi nikukuletea hevi kwa nita itakuwa isa nikuletea nguo msikitini na hali ya kuamini kwenye hevi Fakala lakini saa Aisha aliposema hivyo mshaa Allah alihumma akasema inna haydataka laysat fi yadiki inna haydataki laysat fi hakika hedhi yako haiko mikononi fanawaltu hu hasa alipoambiwa hivyo akampa ile nguo ambayo mtume alikuwa alimuomba pewe na hii kuwa hedhi yako haiko mikononi manake nini Kuna tafsiri mbili hapa Tafsiri ya kwanza ni kuwa hiyo hedhi ambayo unayo haijafika mikononi iko pale peke tunajua iko na hapo tu ndio tunaweza kusema hapa lakini sehemu zingine ambapo kuna hedhi hizo si najisi ni tahara kwa hivyo miongoni mwa hizo sehemu ambazo hazijinajisika na hedhi ni mkono kuna popote kiungo chochote ambacho akija kuguswa na hedhi kiungo kikotohara akina shida shida kwa penye mahala penye hedhi peke yake ndio kuna najisi hapo hiyo ni tafsiri ya kwanza hii Halika. lakini tafsiri ya pili mwile mwaka akasema kuwa hiyo inamaanisha kuwa hedhi haiko kutoka hedhi si haiko katika uwezo wako unless a fi kudratika si wa mzo wako kuonezo unaweza itoke ndio naweza kuwa istoki. Hiyo haiko mikononi mwako. Hivyo ni kuwa kitu ambacho kiko nje control yako. Sasa utalio nacho vipi? Amitakuwa sana ni shida vipi na hali ya kwa si, shida zake ni kadari Allah yupo. Kwa sababu ni kuwa hoja kuwa Madam Mtume alimwambia hivyo na kisha Aisha na Hedi mtuma kasitiza kuwa nipe hivu hivyo. Na akapeana michakua alikuwa na Hevi hiyo ni kuonesha kwa nini inaruhusiwa. Ngawa hapa alimpa kwa kumpa na mkono tu hivi. Lakini hakuenda kabisa na mwili wake mzima. Sasa wengine wakasema kuwa basi mkono inaruhusiwa lakini mwili mzima ndio husiwi. Kwa jumla lakini wenye kuruhusu wanatumia hoja ipi Lakini hoja kubwa ambayo wanaitumia wenye kuruhusu mwanamke kuingia msikitini ni hii hadithi ambayo tumesema pia pale mwanzo. Hadith yake ni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Aisha alipokuwa ameingia kwenye Hiji na huko anaenda Hijja. Mtume alimwambia if'ali ma yafalu alhaaj. fanya chochote ambacho mwenye kuhija anafanya ghaira alla tatufi bilbayt hatta tatwir tu usitufu alkaaba mpaka utairike. Sasa fanahaha atawafa faqat Mtume alimkataza alim, alim tu kutufu yake. Fadalla wiki yao inaonesha jawazo dhaful masjid wa anasoka njaje kuingia msikitini na hasa hasa tukichukulia kama wakati wa sasa wakati huo inatafsiriwa hivyo lakini sahihi ndo zaidi kwa nini kwa sababu sahi em ile asai baina sofa, sofa na marwa zimelelimu mali sofa na marwa sio ndani ya msikiti ziko ndani ya msikiti. zama za mtume ilikuwa haziko ndani ya msikiti. Lakini sasa hizo ndani ya msikiti. Sasa mwanamke akitaka kufanya sa'i baina safa marwa. Na yeye kwenye hedha afanyaje? Na ambapo haweza kaifanya akiyo nje. maana kuwa lazima nini? Aingie msikitini. Naelewa. Sasa ikaa ina kuwa kwa vile alichokatazwa. Ni nini? Ni kutufu peke yake. Na mwenye kuhiji huwa anaingia msikitini akitaka na kitaka alisoma Qurani akitaka leta Qur ani, na anafanya sai baina safa almarwa anaenda wapi Muzdalifa, anaenda wapi Arafa, anaenda wapi mina kose mzote hizo iko ina maana kwa mtume amimruhusu isipokuwa tu kutufu peke yake. naona kwa hii ni hoja ambayo wanatumia ya nguvu zaidi kuhusu kumruhusu mwanamke inge msikini na au yasawe ni kuwa anaruhusiwa mwanamke kuingia msikitini bora tu awe amejistiri na amejihifadhi kiasi cha kuwa asiuchafue msikiti basi asiuchafue msikiti lakini kule kuwa anaingia na, na amejihifadhi vizuri hamna shida na pia kuna hadithi nyingine ambao ni kuwa kuna mwanamke ambaye Mtume Allahu alaihi alisema ajengewe hema msikitini na aketi msikitini kwa muda wa kutosha sasa wanasema kuwa huyo mwanamke ambaye mtume alisema kuwa ajengewe hema msikitini akae kwa muda huo mtume hakumwambia kuwa lakini kuwa kwenye hedhi utoke alimwacha hivyo licha kucho, licha kuwa mtume alikuwa anajua kwa ni mwanamke na hata labda inawezekana saipi kwenye hedhi ama inawezekana nini baada akaja kaingia kwenye hedi hata kama hayo kwenye hedi lakini mtume hakumwambia hivyo ya kuwa nimekuruhusu ukae hapo lakini sio ushenge kwenye hedi akishakuwa anataka kusindikile kukaiti msikitini kumtume hakumueleza hivyo pia ni moja katika hoja ambazo za tumika kwao tunasema kuwa kitu muhimu ni kuwa kuna haja ya kuwa na haja kuingia msikitini mfano kuja kusikiza mwaidha ama kuja kusoma ama sababu nyingine yoyote ambayo inamfanya paka awe anaweza kaja msikitini basi atakuwa hakuna makosa anaweza kaja isipokuwa tikifika kwa swali anatakiwa nini ajitengi na mwenye kuswali ndio aswali nadhani itakuwa imeleka mpaka hapo kuhusu masuala haya ambayo tumeyazunguzia ambaye atakua ni masuala mangapi Masala matatu katika ile masala ambayo maulama wa utiana kwa yule mwenye hevi ama nifasi ayafanya ama asifanye Tukazumzia kuhusu kusoma Qur'an tukazumzia kuhusu kugusa msahafu na pia tukazumzia kuhusu kukaa msikitini sasa tunaendelea